Əl-iqləb İqləb sözünün lügəti mənası çevirmək deməkdir və ya bir haldan digər bir hala çevirmək kimi də başa düşmək olar. nun sakin və ya tənbinlərdən sonra d hərfi gələrsə bu zaman nun-i sakin və ya tənbinlər mim hərfi kimi tələffüz olunacaqdır. Bəzi Quran çaplarında iqləb qaydasını bildirmək üçün nun sakin və ya tənbinlərin üzərində kiçik mim işarəsi qoyulur. Misal olaraq min ba'di inallaha semiun basir. 7-ci dərsin izahına başlayaq. El iqlab. Dəyimiz kimi iqlab sözü ərəb dilində bir haldan digər bir hala çevirmək deməkdir. Yəni bir şeyi digər bir şəkildən başqa bir şəkilə çevirməyə də deyilə bilər. İqləb sözünün lügəti mənası çevirmək deməkdir və ya bir haldan digər bir hala çevirmək kimi də başa düşməyə olar. Hər hansı bir şeyi bir şəkildən digər bir şəkilə salmaq kimi də anlamıqlar. Nuni sakin və ya tənvillərdən sonra bəhərfi gələrsə yəni, sükunlunun və ya tənvillər istər ən İstər in və istərsə də un olsun. Bunlardan sonra b hərfi gələrsə, bu zaman nun sakin və ya tənvinlər mim hərfi kimi tələfis olunacaq. Yəni bu zaman sukunlu nun və ya tənvinlər mim hərfi kimi oxunacaqdır. Nun itəcəkdir, mim hərfi isə və iqləb qaydasındaysa mim hərfi ilə sukunlu nun və ya tənvinlər əvəz olunacaqdır. Bəzi Quran çaplarında iqləb qaydasını bildirmək üçün, nun-i sakin və ya təmvillərin üzərində kiçik mim işarəsi qoyulur. Və bu da insanları Quran oxuyan zamanı asanlaşdırmaq məqsədi üçün qoyulmuşdur. İndi isə gəlin misallara baxaq. Min bədi. Əcər birinci misala fikir versək, burada sukununun vardır. Və biz də qaydada dedik ki, əgər nun sakin və ya tənvinlərdən sonra b hərfi gələrsə və birinci misalda nun sakindən sonra, yəni sukunlu halda olan nundan sonra b hərfi gəlmişdir. Və bu o deməkdir ki, artıq burada iqləb qaydası baş vermişdir ki, bu zaman nun hərfi mim hərfinə çevriləcək və belə tələfiz olunacaq min bə'di min bə'di fikir versəz min bə'di yazıldığında yəni yazılmasına baxmayaraq tələffüsdə isə min bə'di kimi tələffüs olunur. İkinci misal inna allaha səmi'un basir Əgər səmi'un sözünə fikir versək biz burada görəyik ki Səmi'un sözünün sonu tənvin damma ilə, yəni un ilə bitmişdir və tənvin dammadan sonra isə bə hərfi gəlmişdir. Bu o deməkdir ki, artıq burada iqləb qaydası baş vermişdir və bu zaman n-səsi mim səsi ilə əvəz olunacaqdır. Yəni n-səsi mimə çevrəcəkdir. Çünki biz dedik ki, iqləb sözünün lügəti mənası da çevrilmək bir haldan digər bir hala düşmək deməkdir. Və düzgün oxunuş belədir. İnnə Allahə səmi'un basir. Bir də oxuyram. səmi'un basir. Həmçinin bəzi çaplarda bu qaydanı bildirmək üçün unun üzərində Və ya tənvillərin üzərində kiçik mim hərfi qoyulmuşdur. Və bu mim hərfi qiraətçinin qiraət zamanı ona daha hasan dolsun deyə və ya fikri yayındığı zaman nun səsini tələfüz etməməsi üçün qoyulmuşdur ki, burada da iqləb qaydası baş vermişdir.